Карлос Руїс Сафон Опівнічний палац Присвячую Марі Кармен Я ніколи не зможу забути ту ніч, коли над Калькуттою сніжило З календаря сиротинця Святого Патрика злітали листки останніх травневих днів 1932 року, залишаючи позаду один з найспекотніших місяців, які пам'ятала історія міста Палаців. День за днем ми з сумом та страхом очікували настання того літа, коли нам виповниться 16 років, що означало б розлуку і саморозпуск човбар Бар Сосаєті, цього таємного клубу, що об'єднав тільки сім членів і був нашим прихистком протягом років, проведених у сиротинцю. Там ми зростали, будучи самі собі родиною і не маючи інших спогадів, крім тих історій, що розповідали собі з опівночі, зібравшись довкола вогнища у внутрішньому дворику старого покинутого будинку, який височив на розі Конн-стріт на Барборн-роуд, напівзруйнованого домища, який ми охрестили опівнічним палацом. Тоді я не знав, що то був останній раз, коли я бачив район, серед вулиць якого зростав і чий чар переслідує мене до сьогодні. З того року я більш не повертався до Калькути та завжди лишався вірним обіцянці, яку всі ми дали в тиші під білим дощем на берегах річки Гуглі. Ніколи не забувати того, чому були свідками. Роки навчили мене складати до скарбниці пам'яті все, що сталося протягом тих днів і зберігати листи, які одержував з того проклятого міста і які не давали згаснути полум'ю моїх спогадів. З них я дізнався, що наш старовинний палац був знесений, аби на його руїнах звели адміністративну будівлю, і що пан Томас Картер помер, провівши останні роки життя в мороку після пожежі, яка назавжди затьмарила його очі. Поволі я одержував новини про подальше зникання міського простору, в якому ми прожили ті дні. Шаленство міста, що пожирало само себе, і примара часу, зрештою, стерли останній слід членів човбар Сосаєті. Тож я, не маючи іншого вибору, мав навчитися жити з острахом, що ця історія втратиться назавжди через брак оповідача. Іронія долі схотіла, щоб саме я, найменш вартий, найгірше обдарований для такого завдання, узявся оповісти її розкрити таємницю що стільки років тому нас поєднала і водночас розлучила назавжди на старовинній залізничній станції Джітерсгейт. Я б волів, аби комусь іншому випало врятувати цю історію від забуття, але життя вкотре показало, що мені судилося бути свідком, а не головним героєм. Протягом усіх цих років я зберігав нечисленні листи від Бена та Рошана, нагромаджуючи документи, що проливали світло на долю кожного з членів нашого тісного гуртка раз по раз перечитуючи їх у голос у самоті мого кабінету. Можливо, через відчуття, що доля зробила мене зберігачем пам'яті про всіх нас. А можливо, через розуміння того, що з-поміж тих самих підлітків я завжди був найнеохочішим до ризику, найменш яскравим та відважним, і тому мав найбільше можливостей, аби вижити». З таким настроєм, сподіваючись, що мене не зрадить пам'ять, я спробую ще раз пережити загадкові й жахливі події, які сталися протягом тих чотирьох палючих днів травня 1932 року. Це буде справою нелегкою, тож я закликаю читачів бути поблажливими до мого незграбного пера, що взялося витягти з минувшини те спекотне похмуре літо в місті Калькутті. Я доклав усіх зусиль, аби відтворити ту дійсність та знов зануритись у тривожні епізоди, що мали накреслити лінію нашої невмолимої долі. А тепер мені лишається тільки зійти зі сцени і дати подіям говорити самим за себе. Я ніколи не зможу забути переляканих облич тих молодих людей у ніч, коли сніжило над Калькутою. Але, як мій друг Бен навчив мене завжди робити – Розпочну історію від самого початку. Повернення з темряви. Калькутта. Травень 1916 року. Трохи за північ із нічної мли виринув Баркас, що здіймався над гладінню річки Гуглі, немов сморід прокляття. На носі у тьмяному світлі, яке відкидав ледь живий ліхтар, прикріплений до щогли. Можна було розгледіти загорнутого в плащ чоловіка – який натужно гріб до далекого берега. Десь там, на заході, у Майдані, обрис форту Вільямса виднів з-під запони попелясти хмар у безкрайньому савані світла, від ліхтарів та вогнища, який простягався скільки ока. Калькутта Чоловік на кілька секунд зупинився, щоб перевести дух і озирнути обрис станції Джітерс що Гезю губився в темряві, яка огортала другий берег річки. З кожним метром у туману станція зі сталі скла зливалася з іншими спорудами. За якореними в пишноті відійшли у забуття. Його очі блукали поміж тих нетрів мавзолеїв із мармуру, почернілого протягом десятиліть занедбання та оголених мурів, з яких шаленством усонів поздригало їхнього Христу, блакитну й золотаву шкіру та знебарвило їх, мов акварелі занурені в водойму. Тільки певність того, що в нього залишається хіба якісь хвилини життя, давала йому змогу продовжити путь геть від того проклятого місця, у нетрях якого він покинув жінку, котру поклявся захищати ціною власного життя. Тож тої ночі, коли лейтенант Пік вирушив свою останню подорож до Калькути на борту старого Баркаса, кожна секунда його життя розчинялася під дощем, який розпочався на світанку. Напружуючи всі сили, щоб догребти до берега, лейтенант чув плач двох дітей, схованих у лялі. Пік озернувся і пересвідчився, що в вогні другого баркаса ми голтіли за ледве сотні метрів за ним і дедалі блищали. Він міг уявити посмішку свого невмалимого переслідувача, що насолоджувався полюванням. Він не зважав на плач дітей від голоду і холоду і зібрав усі залишки сил, аби дотягти до берега річки, що зникала в неосяжному і примарному лабіринті вулиць Калькутти. 200 років було досить, щоб густі джунглі довкола Калігату перетворились на місто, до якого ніколи не наважився вступити Бог. За кілька хвилин з лютю руйнівного духа на місто налетіла буря. Від середини квітня чи не до другої декади червня Воно конало в лапах так званого індійського літа. У ці дні місто зазнавало 40-градусної спеки, і рівень вологості був такий, що мало не все сочилося рідиною. А протягом кількох хвилин від шалених блискавок, що перетворювали небо на піротехнічний бенкет, стовпчики термометрів миттєво могли впасти на 30 градусів. За запоною зливи ледь можна було розрізнити рахітничі – Зогніли дерев'яні причали, що хилиталися над водою біля берега. Пік гріб, не вгаваючи, доки не відчув удару борту об дерево рибальського причалу, і допіру тоді поквапився до дітей, що лежали загорнуті в ковдру. Коли він узяв їх на руки, плачне мовляд просяку у нічну тьму, наче кривавий слід, що веде хижака до його жертви. Пік притиснув їх до грудей і зіскочив на землю. Крізь густу завісу води, що з лютю спадала з неба, можна було розгледіти, як другий баркас повільно наближався до берега, немов поховальний човен вікінгів. Батіг розпачу підхльоснув піка, і він побіг у бік вулиць, що оточували майдан з півдня, і зник у темряві тої частини міста, яку її опривілейовані європейські та британські мешканці називали білим містом. Він плекав надію лише врятувати життя дітей але перебував іще далеко від осердя північної частини Калькутти, де було житло Ар'ямі Бос. Лишеньця ця стара могла допомогти йому зараз. Пік затримався на мить і окинув зором тьмяне безмеже майдану в пошуках далекого світіння маленьких ліхтарів, що оцяткували мерехтливими зірками північ міста. Темні вулиці, запнуті покривалом грози, були тепер його найкращим сховком. Лейтенант міцніше притиснув до себе малюків, і знову рушив у східному напрямку, прагнучи укритися в тінняві палацових будівель центру міста. Хвилю по тому чорний баркас-переслідувач пристав до причалу. Троє чоловіків зіскочили на землю і прив'язали судно. Двері рубки повільно відчинилися, і темний сильвет, загорнутий в чорний плащ, спустився по містках, що їх під дощем чоловіки приставили з берега. Ступивши на землю, він простяг руку в чорній рукавичці, вказуючи туди, де ще спік, і на його обличчі з'явилася посмішка, яку ніхто з тих чоловіків не побачив під зливою. Темна і звивиста дорога, що перетинала Майдан і огинала фортецю, під ударами дощу перетворилася на болото. Пік неясно пригадував цю частину міста часів вуличних боїв, у яких брав участь під командуванням полковника Ліваліна, Серед білого дня верхи разом з усім ескадроном з крові. Іронія долі змушувала його тепер пробігти цей відкритий простір, за якого в 1758 році лорд Клайв наказав зрівняти з землею, щоб гармати форту Вільяма могли безперешкодно стріляти в усіх напрямках. Але цього разу жертвою був він. Лейтенант відчайдушно побіг до алеї, відчуваючи на собі позиркування мовчазної сторожі, єдиних нічних мешканців Майдану. Він знав, що ніхто не постав би на його шляху, щоб напасти спробувати зірвати з нього плащ, або вихопити йому з рук заплаканих дітей. Незримі мешканці могли зачути запах смерті, що вчепилася йому зап'яти, і жодна душа не наважилась би стати на дорозі його переслідувачем. Пік переліз через грачатий паркан, що відділяв проспект Чоуарнгі, і побіг по цій головній артерії Калькутти. Велична магістраль пролягала на місці Старого Шляху, який майже 300 років тому перетинав бенгальські джунлі в південному напрямку. До Калігату – храму Калі, від якого пішла назва міста. Нічна юрма, що завжди з настанням присмерку вешталась по Калькутті – Сховалася від дощу і місто мало вигляд величезного базару, покинутого і брудного. Пік розумів, що стіна дощу, яка застила вид і тої глупої ночі була йому рятівним запиналом, могла розсіятися так само швидко, як і утворилась. Бурі, що з океану налітали на Дельту Ганку, швидко відходили на північ або на захід, вихуплювши свою очисну зливу на Бенгалію і лишивши по собі тумани і затоплені смердючими калюжами вулиці, де бавились, слівши по пояс, діти, де позагрузали двоколки, немов кораблі на мілені. Лейтенант побіг у бік північного краю проспекту Чоурангі, відчуваючи, що ноги вже не слухаються його, і що він ледве може утримувати дітей на руках. Вогні ближче кварталів північної частини мерехтіли неподалік за Оксамитової завіси дощу. Пік розумів, що не зможе довго витримувати взятий темп і що додому Ар'ямі Бос ще далеко. Йому треба було перепочити. Він спинився перевести дух, укрившись під сходами старого складу тканин, мури якого були обклеєні оголошеннями, що оповіщали про розпорядження властей, незабарість внести будівлю. Він невиразно пригадував, як багато років тому проводив в цьому будинку обшук після заяви одного багатого торговця про сховану в його закамарках велику курильну опію. Тепер же поламаними сходинками сочилася брудна вода, нагадуючи чорну кров, що її з із глибокої рани. Місце виглядало спустошеним і покинутим. Лейтенант підніс дітей до обличчя і поглянув приголомшені очі немовлят. Вони вже не плакали але тремтіли від холоду. Ковдра на них була геть мокра. Пік узяв у долоні крихітні рученята, сподіваючись бодай трохи зігріти їх, а сам видивлявся крізь шпарини в сходах у бік вулиць, що виходили з Майдану. Він не пам'ятав, скількох убивць наняв його переслідувач, але знав, що в його револьвері зосталося лише дві кулі. Дві кулі, що їх він мав використати з усією хитрістю, на яку тільки був здатен. Решту він повистріляв у тунелях станції. Він знову горнув малих найменш промоклим краєм ковдри і на хвильку поклав їх на сухий клапоть землі, який можна було розледіти крізь пролому стіні складу. Пік витяг револьвер і повільно висунув голову з-під сходинок. На півтні безлюдний проспект Чаурангі здавався примарною сценою в очікуванні вистави. Лейтенант напружив зір і впізнав смугу далеких вогнів на протилежному березі річки Гуглі. Звук прискорених кроків по затопленій дощем Бруківці змусив його знов відсахнутися в тінь. Троє чоловіків виринули з темряви Майдану, тьмявого відблиску гайд парку зведеного посеред тропічного лісу. Леза ножів зблискували в напівтемряві, немов срібні розшарені язики. Пік, хвапливо, знову взяв дітей на руки і застиг, набравши в груди повітря, розуміючи, що, коли б він зараз почав тікати, ті люди вмить би кинулись на нього, наче голона зграя. Лейтенант з притиснувшись до складської стіни і стежачи за трьома переслідувачами, що на мить зупинилися, відшукуючи його слід. Троє найманих убивць перекинулися кількома нерозбірливими словами, і один із них наказав іншим розділитись. Пік здригнувся, зрозумівши, що один з них, той, хто дав наказ розійтися, прямував просто до сходів, під якими він ховався. На якусь секунду лейтенант подумав, що запах його страху виведе горлоріза на цей сховок. Лейтенант розпачливо пробіг очима по поверхні стіни під сходами в пошуку якоїсь тріщини, крізь яку можна було б втекти. Він опустився на коліна поряд з отвором, де перед тим поклав на землю дітей – і спробував натиснути на розбухлі від вологи дошки, з яких уже повипадали цвяхи. Напівзогниле дерево легко піддалось, і пік зачув повівну дотного повітря з глибини підвалу поруйнованого будинку. Він за ледве в 20 метрах у сході, спостеріг убивцю, наготовленим ножем у руці. Він огорнув дітей ще й власним плащем і поповз середину складу. Гострий біль, трохи вище коліна, раптом паралізував його праву ногу. Пік обмацав її тремтячими руками і наштовхнувся пальцями на іржавий ржавий цвях, який нещадно встромився в тіло. Ледве стримуючи крик, лейтенант ухопив холодний металевий кінчик, що стримів з рани, рвонув його силою і відчув, як роздирається шкіра і тепла кров цідиться поміж пальців. Нудотна судома і біль за кілька секунд потьмарили його зір. Тяжко дихаючи, він знову взяв дітей на руки і натужно випростався. Перед очима простягалась якась примарна галерея із сотень високих порожніх стелажів, утворюючи химерне плетиво, що губилося в темряві. Не завагавшись і на мить, він побіг на протилежний кінець складу, вся будова якого, вже смертельно поранена, стогнала під бурею. Коли пік, пробивши кількасот метрів череві того напіврозваленого будинку, знову опинився на чистому повітрі, він зрозумів, що перебуває менше як за 100 метрів від Тіретта-Базару, одного з численних торгових центрів північної частини міста. Він подякував долі і рушив у бік заплутаної мережі вузьких з вулиць, що були серцем тої строкатої частини Калькути, прямуючи до оселі Ар'ямі бос Йому знадобилося 10 хвилин, аби дістатися до господи останньої дами з родини Бос. Ар'ямі мешкала самотою в старовинному бенгальському стилю будинку, що височив за дикими, густими, розбуялими за багато років на подвір'я заростями, яких не торкалася людська рука і які надавали садибі вигляду занедбаного недоступного. Утім, жоден мешканець Північної Калькути, району знаного також як Чорне місто, і не насмілювався переступити межі того подвір'я та заглибитися в володіння Ар'ямі Бос. Всі, хто був з нею знайомий, цінували й шанували її не менше, ніж побоювались. На вулицях Північної Калькути не було жодного, хто б хоч раз у житті не почув про неї та її рід. Для місцевих присутності її уподібнювалась присутності якогось духа, могутнього й невидимого. Пік побіг до брами з чорних списів, за якою починалася стежка з кущами обабіч і поспішив до потрісканих мармурових сходів, що вели до дверей будинку. Утримуючи однією рукою дітей, він застукав кулаком у двері, сподіваючись, що гуркотіння бурі не заглушить звуків ударів. Лейтенант кілька хвилин гримав у двері, не відриваючи погляду від порожніх вулиць позаду, пройнятий страхом будь-якої миті побачити своїх переслідувачів. Коли двері таки розчинилися, пік обернувся досередини і на хвилю засліпився від світла каганця, тоді як голос, якого він не чув уже п'ять літ, тихо промовляв його ім'я. Пік затулив очі рукою і впізнав непроникне обличчя Ар'ямі Бос. Жінка прочитала все в його погляді і подивилася на дітей. Тінь болю пробігла їй по лицю. Пік опустив очі. «Вона померла, Ар'ямі», – прошепотів він. «Вона вже була мертва, коли я прийшов». Ар'ямі заплющила очі і глибоко зітхнула. Пік зрозумів, що її найгірші перечуття, справдившись, провалились тепер у її душу, немов бризки кислоти. «Заходь!» Нарешті сказала вона, і зачиняючи за ним двері. Пік поквапився покласти дітей на стіл і зняти з них промоклу одежинку. Ар'ямі мовчки взяла сухі палюшки і загорнула малюків, поки Пік розмухував вогонь, аби їх зіхріти. «За мною женуться, Ар'ямі», – сказав Пік. «Я не можу зостатися тут». «Ти поранений», – жінка вказала на рану від цвяха на складі. «Це просто незначна подряпина», – збрехав Пік. «Не болить». Ар'ямі підійшла і, простягнувши руку, погладила спітніле обличчя Піка. «Ти завжди кохав її». Пік перевів погляд на малюків і не відповів. «Вони могли би бути твоїми дітьми», – сказала Ар'ямі. «І, можливо, тоді мали би кращу долю». «Я вже маю йти, Ар'ямі», – промовив лейтенант. «Якщо лишуся тут, вони не зупиняться, доки не знайдуть мене». Вони обмінялися приреченими поглядами, свідомі долі, що чігала на піка, щойно він вийде на вулицю. Ар'ямі взяла лейтенанта за руки і міцно їх стисла. «Я ніколи не була з тобою ласкавою», – сказала вона. «Я боялася за мою дочку, за те життя, що мала б вона поруч із британським офіцером». Та я помилялась. «Гадаю, ти ніколи мені цього не пробачиш». Це вже не має жодного значення, відповів Пік. Я маю йти. Зараз же. Пік іще на мить підійшов подивитися на дітей, яких овіяло тепло вогню. Малюки поглянули на нього осяйними, усміхненими оченятами, у яких світилася грайлива цікавість. Вони були в безпеці. Лейтенант попрямував до дверей і глибоко зітхнув. Після тих кількох хвилин перепочинку тягару й штрикучого болю в нозі нещадно навалились на нього. Він до останку вичерпав сили, щоб доправити дітей до цього місця, і тепер уже не був певен в своїй спроможності протистояти неминучому. На дворі дощ і далі періщив по заростях, і не було ніяких ознак його переслідувача чи найнетих ним шпигів. «Майкле!» – пролунав за його спиною голос Ар'ямі – Молодий чоловік затримався, не обертаючись. «Вона так чи інакше знала це», – збрехала Ар'ямі. «Знала це завжди, і я певна, що десь мала взаємні почуття. Це все моя провина. Не тримай зла на неї». Пік мовчки кивнув і зачинив за собою двері. Якусь мить він постояв під дощем, а потім зі спокійною душею рушив у путь, назустріч своїм переслідувачам. Він пройшов тою самою дорогою аж до місця, де вийшов із покинутого складу, аби знов заглибитись у темряву старого будинку в пошуках сховку, де можна було б зачекати. Поки він заглиблювався в пітьму, виснаження й біль поволі зливались у п'янке відчуття покинутості і спокою. Губи його злегка скривились у посмішці. Він не мав більше ні спонуки, ні надії, аби жити далі. Довгі витончені пальці в чорній рукавиці погладили закривавлений кінчик цвяха, що стримів у зламаному брусі на порозі входу до складського підвалу. Повільно, поки чоловіки за її спиною мовчки очікували, струнка постать зі схованим у чорному каптурі лицем піднесла до губ пучку вказівного пальця і злизала краплинку темної загуслої крові, смакуючи її, нібито була сльоза меду. За якусь мить вона обернулась до тих чоловіків, що їх купила кілька годин тому за копійки та обіцянку заплатити ще, як робота скінчиться і вказала у глиб будівлі. Троє зарізяк поквапилися пролізти крізь пролом, зроблений піком кілька хвилин перед тим. А той, з каптуром на голові, усміхнувся в пітьмі. Дивне місце обрав ти собі для смерті, лейтенанте, піку, пробурмотів він собі підніс. Схований за стосом порожніх ящиків в глибині підвалу, Пік стежив, як три фігури проникають у будинок, і хоча не міг бачити зі свого місця їхнього хазяїна, був певен, що він вичікував по той бік муру. Пік відчував його присутність. Діставши револьвери, приглушивши звук краєм промоклого плаща, він прокрутив барабан так, щоб один із двох позасталих набоїв став у патронник. Він уже не вагався ступити на шлях смерті, але не збирався вирушити по ньому самотою. Адреналін, що бурхав у його жилах, притишив пекучий біллю коліні, перетворивши його на глухе віддалене стукатіння. Дивуючись власному спокою, Пік знову усміхнувся за застиг у своєму сховку. Він стежив за повільним пересуванням трьох чоловіків поміж голих полиць, доки Катюги не зупинились в десятку метрів від нього. Один із чоловіків підніс руку і вказав на якісь відбитки на долівці. Пік наставив зброю на рівні грудей, цілячись у трійцю, і поклав палець на спусковий гачок. За новим помахом руки чоловіки розділились. Двоє почали підбиратись до стосу ящиків з боків, а третій рушив просто на піка. Лейтенант Подумки порахував до п'яти і раптово штовхнув стос ящиків у бік нападника. Ящики гунули йому на голову. А пік побіг до отвору, через який ті троє увійшли. Один знайнатий головорізів вискочив на перейми з бічного проходу і наставив лезу ножа за п'ять від лиця піка. Перш ніж найманий бандит устиг переможно вишкіритися, дула револьвера увіткнулась йому в підборіддя. «Кидай ніж», – прошипів лейтенант. Під крижаним поглядом лейтенанта чоловік зробив, що сказано – Пік грубо схопив його за волосся і, не опускаючи зброю, обернувся до спільників, прикриваючись тілом свого заручника. Двоє різунів повільно і сторожко наблизились. «Лейтенанте, не треба цієї вистави, просто віддай нам те, що ми шукаємо», – прошепотів знайомий голос у нього за спиною. «Ці чоловіки є поважними батьками сімей». Пік повернув голову до чоловіка у каптурі, що посміхався на півмороку за кілька метрів від нього. Одного не дуже далекого дня в цьому обличчі він почав убачати обличчя друга, тепер же заледве розпізнавав у ньому лице свого вбивці. Я йому череп рознесу, Джава Гале, процідив пік, його заручник, здригаючись, заплющив очі. Чоловік у каптурі спокійно схрестив руки на грудях і знуджено злегка зітхнув. «Та це не допоможе тобі вийти звідси». «Я не жартую», – відказав пік, уткнувши дуло під підборіддя голова Різа. «Звичайно, лейтенанте», – мовив Джавагал примирливо. «Стріляй, коли маєш достатньо спіливості холоднокровно вбити людину без дозволу її величності. А ні, то опусти зброю, і ми зможемо дійти згоди, вигідної для обох сторін. Двоє інших озброєних убивців зупинились і стояли нерухомо, готові кинутися на нього за перших знаком чоловіка в каптурі. Пік посміхнувся. «Гаразд», – промовив він тоді, – «як тобі така угода?» Пік штовхнув заручника на землю і розвернувся до супротивника, наставивши револьвер. Луна першого пострілу прокатилася під валом. Обтягнута рукавичкою розчепирена долоня чоловіка в каптурі вималювалася крізь порохову хмарку. Пікові здалося, що він побачив, як розплющена куля зблиснула на півтемряві цівку цівко роз розпаленого металу стикала поміж довгих пальців, ніби ж мене піску. Погано цілишся, лейтенанте, сказав чоловік у каптурі. Спробуй ще раз, але тепер ближче. І, не давши Пікові навіть м'язом ворухнути, чоловік у каптурі схопив його за зап'ясток і націлив дура револьвера в своє лице просто поміж очей. «Тебе не навчили цього в академії?» – голоса сказав він. «Колись ми були друзями», – промовив Пік. Джавагал зневажливо посміхнувся. «Було колись, та минулося, лейтенанте», – відповів він. «Нехай Господь простить мене», – прошепотів Пік, натискаючи знову на гачок. І в ту мить, що залазся йому вічністю, він бачив, як куля всвердлюється в череп Джавагала, зриваючи йому каптур з голови. Протягом кількох секунд скрізь ряду на цьому обличчі скрижаною посмішкою струменіло світло. А потім пробитий кулею димучий отвір повільно затягся, і Пік відчув, як револьвер вислизає йому з пальців. Палакотливі очі ворога встромились у його зіниці, і довгий чорний язик висунувся з-поміж губ. «Ти ще не зовсім розумієш, правда ж, лейтенанте?» «Тож де діти?» Це було не запитання. Це був наказ. Пік, онімівши від жаху, заперечливо хитнув головою. «Ну, як знаєш». Джавагал, мов обценьками, стис його руку, і пік відчув, як під шкірою тріскаються пальці. Судомний біль перехопив йому подих і звалив коліньми на землю. «Де діти?» – повторив Джавагал. Пік намагався проказати якісь слова, але вогонь, що палахотів із закривавленої культі, яка кілька секунд перед тим була його рукою, відняв йому мову. «Хочеш сказати щось, лейтенанте?» – стиха запитав Джавагал, опустившись на коліна перед ним. Пік кивнув. «Добре, добре!» – посміхнувся його ворог. «Поправді, твої муки не тішать мене. Поможи мені прокласти їм край». «Діти померли!» – простогнав Пік. І помітив гримасу незадоволення, що вимальовувалася на обличчі Джавагала. «Ні-ні, досі в тебе все добре виходило, лейтенанте. Не псуй діло тепер!» «Вони померли», – повторив Пік. Джавагал стенув плечима і, ніби погрожуючи, похитав головою. «Ну, гаразд», – мовив тоді. «Ти не лишаєш мені іншого вибору. Але перш ніж тебе не стане, дозволь нагадати, що коли життя Кільян було в твоїх руках, ти був не здатен зробити нічого, щоб врятувати її. Такі, як ти, стали причиною її смерті. Але життя цих людей скінчилося». «Ти останній. Майбутнє належить мені». Пік благально подивився на Джавагала і помітив, як зіниці його очей повільно перетворювалися на вузенькі прорізі у двох золотистих кульках. Цей чоловік посміхнувся і з надзвичайною витонченістю почав стягати рукавичку з правої долоні. «На жаль, ти до того не доживеш і не зможеш побачити», – додав Джавагал. І навіть не думай собі, що твоя героїчна поведінка навіщось потрібна. Дурень ти, лейтенанте Піку. Ти завжди справляв на мене враження дурня, і у хвилини смерті тільки підтверджуєш це. Сподіваюся, що є якесь пекло саме для дурнів, Піку. Бо саме туди я зараз тебе відправлю. Пік стулив повік і почувши шипіння полум'я перед обличчям. А потім, по нескінченно довгій миті, відчув розвогнені пальці, що зискаються в нього на горлі і перерізають останній подих. А з до нього долинав перестук того проклятого потяга і кошмарні волання сотень дітей, охоплених полум'ям. А потім – пітьма. Ар'ямі Бос обійшла весь будинок, гасячи одна по одній свічки, що осявали її святилище – Лишила тільки боязкий пламінчик вогню, який кидав тремке блискотіння на голі стіни. Діти вже спали в теплій відкоминка, і заледве трохотіння дощу по зачинених віконицях та потріскування вогню порушували могильну тишу, що панувала по всьому будинку. Мозчезні ж сльози покатилися по її обличчю і впали на золотаву туніку – коли вона тремтливими руками дістала з-поміж речей, складених до маленької скриньки з бронзи слонової кості, портрет своєї дочки Кільян. Старий фотограф родом з Бомбея зробив ту світлину незадовго перед весіллям, не прийнявши ніякої платні. Дівчина на портреті виглядала саме так, як її запам'ятала Ар'ямі. Кільян була огорнена тим дивним світінням, що чарувала всіх, хто її знав і яке приворожила фотографа, що на її іменів, яке запам'яталося всім – принцеса Світла. Звичайно ж, Кільян ніколи не була справжньою принцесою і не мала іншого королівства, окрім вулиць, що бачили, як вона зростала. Того дня, коли Кільян полишила господу родини Бос, аби переселитися до чоловіка, мешканці Мачуа-базару проваджали її зі сльозами на очах, дивлячись, як у білому повозі назавжди від'їжджала принцеса Чорного міста. Вона була майже дівчинкою, коли доля забрала її, аби ніколи не повернути. Ар'ямі присіла поруч із дітьми напротив вогню і притисла світлину до грудей. Буря знов завила, і в Ар'ямі знов заграли сила гніву, рішучість і розуміння, що тепер робити. Переслідувач лейтенанта Піка не зупиниться, покінчивши з ним. Мужність юнака подарувала їй кілька дорогоцінних хвилин, яких вона жодним чином не мала права змарнувати, навіть оплакуючи пам'ять дочки. Вона вже знала з досвіду, що майбутнє не дасть їй навіть більше, ніж треба, часу на оплакування помилок, скоєних у минулому. Вона знову поклала світлину до скриньки і взяла медальйон, що його кілька років тому загадала викарбувати для кільян. Цю коштовність дівчина так і не встигла поносити. Медальйон складався з двох золотих кружечків, які символізували сонце і місяць, допасованих так щільно, що утворювали єдине ціле. Вона натисла в центрі медальйона, і обидві частини розділились. Ар'ямі повісила кожну з них на окремий золотий ланцюжок і наділа на шию обом малюкам. Роблячи це, дама мовчки розважала над своїми подальшими діями. Здавалося, що тільки один шлях вів до порятунку кожного – вона мала розлучити їх і відіслати кожного якнайдалі, стерти їхнє минуле, приховати від світу і від них самих їхнє походження, хоч якими болісними були б наслідки цього. Тримати їх разом так, щоб вони рано чи пізно не відкрилися, хто вони, було неможливим. Це був ризик, на який вона нізащо не пішла б. І вона мала прийняти рішення ще до світанку. Ар'ямі взяла двох немовлят на руки і ніжно поцілувала в лобики. Маленькі рученята погладили її лице, манюсінькі пальчики торкнулися сліз, що рясно текли по щоках, а усміхнені погляди з цікавістю і нерозумінням утупились у неї. Вона знов притисла їх до себе, а тоді поклала в маленьку колиску, яку на швидку ручі їм приготувала. Після того вона одразу ж засвітила каганець і взяла ручку і папір. Майбутнє онуків було тепер у її руках. Вона глибоко зітхнула і почала писати. Здалеку чувся шум дощу, який уже вщухав, і гуркотіння бурі, що віддалялася на північ, розкривши над Калькутою безкрає, краї, зоря не покривала. Томас Картер гадав, що в його 50 років місто Калькута, його пристановище протягом останніх 33 років, літ, уже не чаїло для нього жодних несподіванок. На світанку того травневого дня 1916 року, після однієї з найшаленіших бур, які він пам'ятав поза порою мусонів, Несподіванка дістала з дверей сиротинця святого Патрика у вигляді корзинки з дитиною та запечатаним сургучем листок, призначеним виключно його особистій увазі. Несподіванка була подвійною. По-перше, ніхто в Калькуті не завдавав собі клопоту, аби підкинути дитину до дверей якого-небудь сиротинця. По місту було повно провулків, смітників та колодязів, аби зробити це зручніше. А по-друге, ніхто не писав рекомендаційних послань, як от те, та ще й підписане так, що не заставалося сумнівів про його автора. Картер подивився на свої окуляри світла і дмухнув на скельця, аби легше очистити їх старенькою хустинкою з бавовних серцю, яку вживав для таких цілей не менше, як 25 разів на день. А в місяці індійського літа – 35. Дитина лежала внизу у спальні Вендели старшої медсестри під її невсепущою опікою, а перед тим малюка оглянув доктор Вудворд, якого підняли з ліжка перед самим світанком, і якому не дали жодних пояснень, окрім пов'язаних із його клятвою Гіппократа. Дитина була цілком здоровою, мала тільки певні ознаки зневоднення, проте, здавалося, її не торкнулася жодна зараза з усього того широкого набору хвороб, що зазвичай скошували життя тисяч таких малюків, позбавляючи їх природного права досягти навіть того віку, коли вони хоча б змогли б навчитися вимовляти ім'я матері. Єдине, що було при немовляті – золотий медальйон у формі сонця, який Картер оцей тримав у руці, і лист. Лист, який, коли вважати його за справдешній, а думати навпаки навряд були підстави, ставив його у складне становище – Картер сховав медальйон до верхньої шухляди столу, замкнувши її на ключ, знову взяв послання і в десяте перечитав його. «Шановний пане Картере, я вимушена звернутися до вас по допомогу у цих надважких обставинах в ім'я дружби, що, як мені відомо, пов'язувала вас із моїм покійним чоловіком упродовж більше, як десяти років. Протягом усього цього часу мій чоловік не шкодував похвали вашій порядності і надійності» який завжди відчував у вас. Тому благаю вас відгукнутися на моє прохання, хоч би яким дивним воно могло вам видатись, зробивши це без жодних зволікань і зберігаючи все в якнайбільшій таємниці. Дитина, яку я вимушена передати вам, втратила батьків, загиблих від рук убивці, що поклявся знищити їх обох і покінчити так само з їхнім потомством. Я не можу і не вважаю наразі доречним розкривати вам причини, що спонукали його до такого злочину. Досить буде лише сказати вам, що знайдена дитина має лишатися таємницею і що під жодним приводом ви не повинні повідомляти про це поліцію або британські власті, оскільки убивця має зв'язки в обох інстанціях, які негайно поставлять його до відома. З очевидних причин я не можу виховувати дитину в моєму домі, не прирікаючи її на таку саму долю, що покінчила з її батьками, через це молю вас узяти на себе її опіку, дати їй ім'я і виховати відповідно до високогідних засад вашої установи, щоб у майбутньому зробити з нею людину, таку ж достойну й порядну, яким були її батьки. Я цілком усвідомлюю, що дитина ніколи не зможе дізнатися про своє минуле, але є житєво необхідним, щоб саме так я не маю в розпорядженні довшого часу на повідомлення вам інших подробиць, і тільки мушу, аби надати більшої ваги моєму проханню, ще раз нагадати вам про дружбу й довіру, яка існувала між вами і моїм чоловіком. Благаю вас, аби, прочитавши це послання, ви знищили його і так само будь-яку ознаку, що могла би розкрити таємницю знайденого дитини. Шкодую, що не можу звернутися з цим проханням особисто, але на заваді цьому стоять украй загрозливі обставини. Вірю, що ви зумієте прийняти належне рішення і висловлюю вам мою вічну вдячність». Ар'ямі Бос Стук у двері відірвав його від читання. Картер зняв окуляри, обережно згорнув лист і поклав його до шухляди, яку замкнув на ключ. «Заходьте», – сказав тоді. Вендела, старша медсестра-сиротинця Святого Патрика, стала у дверях кабінету зі своїм вічним, суворо-офіційним виразом обличчя. Погляд її не вищував нічого доброго. «Там, унизу, один пан бажає бачити вас», – проказала вона одразу. Картер насупився. «Про що йому йдеться?» «Він не схотів нічого пояснювати», – відповіла медсестра, та вираз її обличчя явно давав зрозуміти, що інстинктом вона напереду чувала підозрілість таких пояснень, якби їх було дано. По хвилі Венделла увійшла до кабінету, зачинивши за собою двері. «А гадаю, що йдеться про ту дитину», – дещо занепокоєно сказала медсестра, я йому не сказала нічого. «Чи ви розмовляли ще з ким-небудь?» – запитав Картер. Венделла заперечливо похитала головою. Картер кивнув у відповідь і сховав ключ від столу до кишені штанів. «Я можу сказати йому, що вас немає на місці», – запропонувала Вендела. Поміркувавши трохи, Картер розсудив, що коли підозри Вендели були, як завжди, слушними, то така його поведінка лише стала б ознакою того, що сиротинець і справді щось приховує, і рішення не забарилось. «Ні, я прийму його, Вендело. Проведіть його до мене і подбайте, аби ніхто з обслуги не мав можливості розмовляти з ним. цілковита та у в цій справі». «Згода?» «Так, зрозуміло». Картер чув, як віддаляються по коридору кроки вендели, а сам знов протирав свої окуляри, дивлячись, як набридливий дощ із новою силою застукотів у шибки вікна. Чоловік був одягнутий у довгий чорний плащ, а голова була оповита тюрбаном, на якому тьмяво виблискував медальйон у формі змії. Вишукані манери виказували в ньому заможного торговця з Північної Калькути – а риси обличчя були радше індійськими, хоча шкіра мала якусь хворобливу блідість людини, яка уникає сонячного проміння. Змішання рас властиве Калькуті переплавило одне на її вулицях бенгальців, вірмен, євреїв, англосаксів, китайців, мусульман і ще багатьох і багатьох прибулих на поле Калі в пошуках багатства або притулку. Таке обличчя міг мати представник будь-якого з цих народів чи й жоден з них. Наливаючи чаю в дві чашки на таці, яку принесла Вендела, Картер відчув на своїй спині пронизливий погляд очей, що уважно його вивчали. Сідайте, будь ласка, люб'язно запросив Картер незнайомця з цукром? Як собі? Голос незнайомця був безбарвний і без якогось акценту. Картер проковтнув слину, розтягнув губи в привітні усмішки і повернувся до цього типа, подаючи йому чашку з чаєм. Обтягнені чорною рукавичкою довгі, витончені, ніби кіхті пальці зімкнулись, не тіпнувшись на гарячій порцеляні. «Вибачте, що потурбував вас у цій порі, пане Картере. Уявляю собі, як багато у вас справ, і тому буду стислим», – почав чоловік. Картер люб'язно кивнув. «Тож яка мета вашого візиту, пане?» – промовив Картер. «Мене звати Джавагал, пане Картере», – представився незнайомець. Буду цілком відвертим з вами. Можливо, моє запитання видасться вам дивним, а все ж. Чи не потрапила до вас минулої ночі або вже сьогодні дитина? Кількаденна немовля. Картер підняв брови і намалював на обличчя якомога природніший подив. Ані занадто виразний, ані занадто недбалий. Дитина? Я щось не розумію. Чоловік, який назвався Джавагалом, широко всміхнувся. «Зараз поясню. Не знаю, з чого почати. Річ у тім, що справа дещо клопітка. Сподіваюся на вашу розважливість, пане Картере». «Можете на це розраховувати, добродію Джавагале», – відказав Картер, відсорбувши чаю. «Чоловік, який навіть не пригубив свого, всівся зручніше і почав викладати справи. У мене великий текстильний бізнес у північній частині міста». «Я належу до тих, кого можна назвати людьми заможними. Дехто каже, що я багатий, і це не безпідставно. Я опікуюся багатьма сім'ями і маю за честь намагатися допомогти їм у міру моїх сил». «Усі ми намагаємося робити, що можемо, так уже воно повелося», – докинув Картер, не відриваючи погляд від тих чорних, незглибимих очей. «А тож», – погодився незнайомець, – Причина, що привела мене до вашого поважного закладу – це одна неприємна справа, яку я хотів би залагодити якнайшвидше. Тиждень тому дівчина, що працює в одній з моїх майстерень, привела на світ дитину. Батько маляти, як виглядає, таке собі англо-індійське леда, що яке вчащало до неї, а як дізналося про вагітність, то й слід його прохолов а родина дівчини, судячи з усього, зделі. Вони мусульмани, суворих правил, які ні про що й не здогадувались. Картер кивнув повагом, засвідчуючи своє співчуття до розказуваної історії. Два дні тому я дізнався від одного з цехових майстрів, що дівчина в нападі божевілля втекла з дому, де мешкала в одних родичів, нібито маючи на меті продати дитину. Трівдалі Джавагалу. «Не судіть її суворо. Це порядна дівчина, але тиск обставин скаламутив її. Хай воно вас не дивує. Ця країна, так само, як і ваша, пане Картере, не надто вибачлива до людських слабкостей». «І ви думаєте, що дитина могла потрапити сюди добротію Джагавале?» – запитав Картер, намагаючись завернути розмову з манівців. «Джагавал», – поправив відвідувач, – «я поясню». «Безумовно, щойно я довідався, то почувся до певної міри відповідальним за те, що трапилось. Хай би там як, але дівчина працювала у моєму закладі. Я і пара довірених майстрів обійшли місто і з'ясували, що дівчина продала дитину одному мерзенному злочинцю, який має зиск, примушуючи малюків до жебракування. У наші дні це справа звичайна, хоч і яка ж прикра». «Ми знайшли його, але через певні обставини, які наразі не мають значення, він утік в останню мить». «Це сталося учора ввечері поблизу вашого сиротинця. Я маю підстави думати, що зі страху перед подальшим цей тип покинув дитину десь у цьому кварталі». «Зрозуміло», – промовив Картер. «А чи поставили ви до відома місцеві власті, – Джавагале, Адже ви, напевно, знаєте, що торгівля дітьми суворо карається». Незнайомець хреснув руки на грудях і злегка зітхнув. «Я сподівався, що зможу розв'язати це питання, не вдаючись до таких крайнощів», – відказав він. «По щирості, якби я це зробив, то вплутав би в це діло дівчину, і тоді дитина лишилася би без батька і без матері». Картер ретельно обмірковував усе розказане незнайомцем і повільно покивав кілька разів головою на знак розуміння. Він не повірив жодному слову оповідки. Шкодую, що не можу вам допомогти, добродію Джавагале. На жаль, ми не знаходили жодної дитини, ані мали якихось повідомлень про щось таке тут, в окрузі, відповів Картер. Та в кожному разі, якщо ви дасте мені свої координати, я зв'яжуся з вами, тільки з'явиться якась новина. Хоча боюся, що буду зобов'язаний поставити власті до відома, коли і справді дитину підкинуть до нашого сиротинця. Таким є закон, і я не можу не зважати на нього. Чоловік незмигно дивився на Картера протягом кількох секунд. Картер витримав цей погляд, ні на мить не змінивши усміхненого виразу обличчя, хоч і відчув, як судомить у шлунку і стукатить серце, ніби він опинився перед змією, готовою стрибнути на нього. Нарешті незнайомець щиро всміхнувся і вказав у вікно рукою на Радж Багаван, подібний до палацу будинок британського уряду, що скрізь запону дощу виднів удалені. «Ви, британці, з подиву гідною сумлінністю дотримуєтесь закону, що робить вам честь». Це, здається, лорд Веслі вирішив у 1799 році перенести місце перебування уряду до цієї розкішної будівлі, щоб додати ваги своїй владі. «Чи то було у 1880 році?» – запитав Джавагал. «Боюся, я не є добрим знавцем історії», – відказав Картер, спантиличений дивацьким поворотом, якого Джавагал надав розмові. Відвідувач повів бравами на знак люб'язного і поблажливого несхвалення, відверто заявленого співрозмовником незнання. Калькутта з її заледве 250 роками існування – це місто настільки позбавлене історії, що нам слід принаймні трохи пізнавати її, пане Картере, повертаючись до попереднього. То так, це було 1799 року. І знаєте причину того перенесення? Губернатор Велслі сказав, що Індією слід правити з палацу, а не з бухгалтерської контори, маючи ідеї принца, а не торговця прянощами. Оце і справді позиція, як на мене, без сумніву, погодився Картер, підвівшись із наміром спровадити дивного відвідувача. Тим більше, коли по правді в імперії, де занепад перетворився на мистецтво, а Калькута на її найбільший музей, додав Джавагал. Картер злегка кивнув, нібито погоджуючись, сам не знаючи чому. «Вибачте, що відібрав у вас час, пане Картере», – сказав на завершення Джавагал. «Аж ніяк», – відповів Картер. «Шкодую тільки, що не був для вас аж надто корисним. У таких випадках усі ми маємо робити, що в наших силах». «Це так», – погодився Джавагал, теж підводячись. «Ще раз дякую за вашу люб'язність. Хотів би лише поставити вам ще одне запитання. З радістю відповів. Мовив Картер, мовлячи про себе, аби швидше настала мить, коли він би вже звільнився від присутності цього типу. Джавагал злостиво посміхнувся, ніби прочитав його думки. «До якого віку залишаються тут діти, якими ви опікуєтесь, пане Картере?» Картер не зміг не приховати виразу подиву від цього запитання. «Сподіваюся, я не питаю про щось недорозголошення», – оквапився з вибаченнями Джавагал. Якщо ж це так, знехтуйте моє запитання. Це просто цікавість. Жодним чином немає ніякої таємниці. Вихованці Святого Патрика перебувають під нашим дахом до сповнення 16 років. По тому термін передбаченої законодавством опіки скінчується. Вони вже дорослі, принаймні так вважає закон, і спроможні розпочати окреме життя. Як ви знаєте, це привілейований заклад. Джавагал уважно слухав і здавалося, щось обмірковував. «Уявляю собі, що вам, певно, болить, коли вони покидають стіни по стількох роках вашої опіки», – зауважив Джавагал. «Якоюсь мірою ви є батьком усіх цим дітям?» «Це частина моєї роботи», – збрехав Картер. «Звичайно. Проте, вибачте мою цікавість, звідки ви дізнаєтеся про справжній вік дитини, яка не має ні батьків, ні родини?» «Є певна якась формальна процедура. Вік кожного нашого вихованця відлічується від дня його потрапляння до закладу або на основі приблизного підрахунку, що ми тут застосовуємо», пояснив Картер, якого дратувала перспектива обговорення з цим незнайомцем прийнятих у святому Патрику процедур. «Це перетворює вас на такого собі Бога, пане Картере», – зауважив Джавагал. «Не поділяю вашої оцінки», – сухо відповів Картер. Джавагал насолодився незадоволенням, що з'явилася на Картеровім обличчі. «Вибачте мені цю зухвалість, пане Картере», – мовив Джавагал. «У кожному разі я радий, що познайомився з вами. Можливо, в майбутньому я ще відвідаю вас і зроблю пожертву на ваш високодостойний заклад. А може, повернуся через 16 років і тоді зможу познайомитися з дітьми, яких саме сьогодні приймуть до вашої численної родини». «Буде приємністю побачити вас тоді, якщо ви того бажаєте», – сказав Картер, проведжаючи незнайомця до дверей кабінету. «Здається, дощ знову посилюється. Можливо, вам краще перечекати, доки вчухне». Чоловік повернувся до Картера, і чорні перлини його очей яскраво спалахнули. Цей погляд, здавалося, зважував кожен його порух і вираз обличчя, відколи він вступив до кабінету, принюхуючись до кожної щілини і спокійно аналізуючи слова Картера. Той уже пошкодував про свою гостину пропозицію. У ту хвилину мало чого в світі Картер бажав так сильно, як втратити з поля зору цього типа. Йому було байдуже до того, що вулиці міста плюндрував ураган. «Дощ скоро вщухне, містере Картере», – відповіджав Агал. «У кожному разі дякую». Венделла, точно як годинник, уже чекала в коридорі кінця зустрічі, а тоді провела відвідувача до виходу. З вікна кабінету Картер дивився, як чорний силует віддаляється під дощем, поки той не загубився в вуличках біля підніжжя пагорба. Ще якийсь час він постояв отак біля вікна, вглядаючись у багаван, будинок уряду. За кілька хвилин дощ припинився, як і передбачав Джавагал. Томас Картер налив собі ще чаю, всівся в крісло і задивився на місто. Він виріс у закладі, подібному до того, яким тепер керував. За мурами тієї установи він навчився трьох речей, якими керувався в подальшому житті цінувати, але не переоцінювати матеріальне, любити класиків і, нарешті, розпізнавати брехуна за цілу миль, що було не менш важливим. Він неквапно посмакував чаєм, а тоді вирішив розпочати святкування свого п'ятдесятиліття, взявши до уваги, скільки ще несподіванок могла піднести йому калькута. Він підійшов до скляної шафи і дістав коробку сигар, яку приберігав для особливих випадків. Чіркнув довгим сірником і запалив дорогоцінний предмет на солоди з усією церемонністю, яку вимагав ритуал. А потім, скориставшися символічного полум'я цього сірника, він дістав із шухляди письмового столу лист Ар'ямі Бос і підпалив його. Поки пергамент попилів на маленькій таці з вигравіованими ініціалами святого Патрика, Картер насолоджувався тютюном, обмірковуючи, що на честь Бенджаміна Франкліна, одного з ідолів його молодості, новий мешканець-сиротинця святого Патрика зростатиме під ім'ям Бен, і що він особисто докладе всіх зусиль, аби хлопчик знайшов поміж цих чотирьох стін родину, якої позбавила його доля. Перш ніж повести далі мою оповідь і розпочати докладніше відтворення справді значущих подій цієї оповістки, які мали місце 16 роками пізніше, я повинен ненадовго спинитися, аби представити деяких її героїв. Досить сказати, що коли все це відбувалося на вулицях Калькутти, деякі з нас ще й не народилися, а інші прожили на світі заледве кілька днів. Лише одна обставина єднала нас, а зрештою зібрала всіх під дахом Святого Патрика. Ми ніколи не мали ні родини, ні домівки. Ми навчилися жити без обох цих речей, чи то покрадже, вигадуючи собі власну родину і створюючи нашу власну домівку. Родину і домівку обрані вільно, де не мали місця ні удари долі, ні брехня. Жоден із сімох не віддав іншого батька, ніж містер Томас Картер з його промовами про мудрість, що таїлася на сторінках Данти і Вергілія, ані іншої матері, крім міста Калькути з таємницями, що ховали її в вулиці під зорями Бенгалії. Наш приватний клуб мав колоритну назву, справжнє походження якої знав тільки Бен, який охрестив неї клуб, сам її вигадавши. Хоча декого з нас не полишала підозра, що він запозичив її від найменування одного старого довідника бомбейських імпортерів поштою. Та хай там як, Чоу Бар її утворився в якийсь момент нашого життя, коли ігри в межах сиротинця вже втратили для нас привабливість змагань. Навпаки, наша хитрість розвинувалася вже до такої межі, що ми могли безкарно вислизнути з будинку опівночі – по тому, як шановна Вендела подасть сигнал відбою, та й вирушити до штаб з квартири нашого товариства, таємничого і за чутками зачаклованого покинутого будинку, що за кілька десятиліть стояв на розі Кон-стріт і Браборн-Роуд у самому серці Чорного міста і ледве за два квартали від річки Гуглі. Маю сказати, що, по правді, той домище, який ми з гордістю називали опівнічним палацом, Зважаючи на усталену годину наших пленарних засідань, ніхто ніколи не зачакловував. Проте слава про чари таки мала зв'язок із нашими підпільними дійствами. Сірач, один з наших членів-засновників, типовий астматик та справжній експерт в історіях праводіння, примари чаклонства міста Калькути, вигадав зловісну правдоподібну легенду про якогось там давнього пожильця. Це допомагало тримати наш таємний прихисток вільним і чистим від усіляких зайд. Якщо коротко, ця історія розповідала про одного старого торговця, який з'являвся загорнутим у білий плащ і левітуючи низенько над землею, з променистим, мов жарини очима та довгими вовчими іклами, видними з-поміж губ, облітав цей домище, чигикаючи на необачнє та надзвичнє